Nej, vi kan inte Rosa tyckte. Parks hade ju gråtit. Varför hade hon... För är det en, det var så en lämplig... Vi, det, det var så. Det äh, var är en lämplig liknus att, att jämföra här, nu, dig själv med Rosa Parks. Jag sa inte att jag jämför mig själv. Jag sa att hon hade gråtit om hon hade sett hela grejen. För grejen var, vi hade jobbat med juristerna. Jag tror jag, för det var på den där Sensation White. Och har jobbat och städat och jobbat och städat. Och sen så var vi färdiga. Och de bara, ja, tack så mycket, då kan ni gå hem. Jaha. Uh -huh. Ja, vi ska gå bastar. Så så, så är det med det. Så vi fick inte vara med och basta. Så var det då mot annat festen. Men Sen den dagen har jag kämpat emot äh, segregation och äh, sånt här. Och att även logopeder ska få vara med på bussar. Mm. mm. Du är inte Rosa Parks. Jag har aldrig sagt, förvränger du mina ord? Nej, men du kan du. inte jämma. du en liten Jimmy Åkesson? <skratt> ja, Nej. Vilken bara kickstart på båden. Vet du vad? Den här, Den här diskussionen dog diskussionen. i sekunden du kallade mig för Jimmy Åkesson. Ja, <skratt> men sitta här och förvränga mina ord. Är någon annan som förvränger ord? Jag vet inte riktigt. Babbel Larsson. Nej, det är hennes dialekt. Det är dialekt. Uh, ja. uh, det var länge sedan Hej och välkomna kan vi ju säga Hej och välkomna till vänner som hänger med varann Podden Va? I allas hjärtan Vad heter I du? I alla fall våra hjärtan Vad heter du? Jag heter Lias yes. <laughs> Och jag heter Sanna Och uh, vi tycker att det är jättekul att göra podd Vi är bara inte så bra på att få ihop våra scheman Ibland är vi bra Men Ibland inte, är inte bra. längre Förhoppningsvis så kommer vi kunna bli lite bättre nu Yes är det nästan ett löfte? Nej. Alltså... Eller ja, nästan ett löfte kan det ja, jag ha, Men man kan det. inte lova någonting. Nej, ja. men jag sa... Tänk vad vi... Det är så kul att vi alltid är så trevligt ihop. <laughs> det är alltid så gemistiskt. happy people. Uh... Okej, okay, jag har bara... Alltså, när var senast? Vi har inte träffats på flera för flera veckor. Nej, jag vet. Du har varit i Palestina. Mm, du har skrivit en kandidatuppsats. Jag har varit i Åre. Just det, skitkord. Nej, vi kör varandra så här så får vi nästa luta. Mm -hmm. Jag har varit i Åre. Jag har varit i Palestina. Jag har blivit mobbror. <skratt> Vad sa du? Jag har blivit morbro. Jaha, just det. Jag tror du sa mobbo. Du har blivit mobbo. Va, eh, jag har varit magsjuk. Jag har skrivit kandidatuppsats. Jag har börjat skriva sig uppsats. Jag har köpt mig en akustisk gitarr. Har du det? Nej. Nej. Ska vi sluta där? Ja, det var. nu får vi se. Men eh, vad gjorde du i Palestina? Eh, jag planterade olivträd för... Att hjälpa palestinska bönder vars mark ligger i riskzonen för att bli ockuperad eh, av Israel. Och sen så åkte jag runt och tittade på hur det är där. Och det ska vi inte prata om i den här podden. För det... Men vet du vi har, vad vi kan på det här? Det är tungt. Det är alldeles... Det är ett för tungt ämne. Att det Inte tillräckligt bara... var tungt för tungt att Rosa Parks skulle vara gråta. <laughs> Men snäppet rummet. Det kanske är lite tyngre så. – Vem vet? – Vem vet? Mm. – uh, Har vi tryckt på lampan? – Jag har tryckt på upptaget mm. Vad var det jag säga? Jo, med oliver, kan man äta dem direkt från trädet? Eller måste de ligga i ett spad och ha jag vet paprika i? – Hur vi... får de i sig paprika? Växer de med paprika i sig på trädet? Du ställer så svåra frågor till mig. Men alltså, så här det. Vi planterade bara olivträd, Sen så, för det gör man på våren. Mm. Och sen på hösten så plockar man oliver Och hjälper till att skörda mm. mm. Så att jag kan inte svara på så det, du för det en, en, en, jobbet, Så du det var jobbet? Nej säga. det var jättekul det var, det var som att vara i en sandlåda Alltså man fick liksom gräva hål Stoppa ner plantor eh, Bygga igen hål Sätta skänger på en skyddandes grej hej, hej, hej, nej, eh, nej men vi elastron. hade såna hackor Alltså vi hade såna ishackor Men du, går, men du vet De sju små hej. Ja just det, i Kan of... ah, inte sjunger. tänka mig att ni Nej, det, alltså, vi, det vi jävligt var jävligt. ju liksom på Alltså så här, vi var ju på palestinsk En, en bondes Och det kom så här militärer som stod och stirrade oss För att de skulle göra oss rädda och så här. Det var inte riktigt läget att få <laughs> jag sjunga snövit Men <laughs> Men en annan gång kanske vi hade gjort det Ja, men vad hände? Hade ni inget lacho i Palestina? Jo, men jag träffade, jag var ju umgicks med min Bestis som jag har längtat efter i hundratusen år För att hon har ju Åkt dit Eller Hon har no, bott okay. hon har bott där Sen i typ september mm. Och jag hade inte träffat henne på ett halvår Så att det var ju guld för mig mm. Att få vara med henne Sen blev jag magsjuk och hon med Och det var tråkigt Men, ja. I, Palestina. I Palestina Oj oj oj mm. Men det, vi pratar inte om det här mer nu För det är alltså Jag har haft det bra, jag blev sjuk, det var hemskt men ändå trevligt. Ja, den, den släpper ju. Mm. Ska jag prata om någonting? Ja, pra ja, absolut. Alltså jag... Har du läst om det här flygplanet som har försvunnit eller? Nej, väldigt lite. Så okay. att det var ett flygplan som har försvunnit. Ja, för det, <laughs> typ det jag har läst. ja, men för det är typ det som har hänt. Jaha, alltså så här, man vill... kan ju allt ja, om det. Du, är, du kan titulera dig själv Expert. Nej men För att jag började läsa om det här igår eh, på någon dagstidning. Och det enda som. Alltså så här, Ett plan är borta. Punkt. Mm. Vi letar efter det. Punkt. Vart kan det vara? Så, var såg ni det sist? <laughs> vi ja, precis. Vart såg ni det sist? Punkt. Och då, det enda de har lyckats komma fram med är så här: vi, Den sista radiosändningen var nära en ö. Och det är nu jag tänker. Nära en ö, det är väldigt specifikt. Det är nu jag tänker så här: Det är nu det händer. Det är nu tv-serierna börjar bli verklighet. Lost. Det är nu lost har precis hänt. Men är det ett svenskt plan? Eller? Men vad har det med sakerna so att göra? Nej, men Då kan man tänka, oh, vilka, kanske, vilka var med på det planet? Var det slatan, Babben, återkommande favorit. Kanske Leonore, heter hon det? Prinsessan. Hon heter det. Konstigt namn. No. Leonore. Vi pratar om det sen. Är det för att det dyslexi går i familjen och man inte kan säga Elinor? Fy fan, vilket billigt skämt. Tack för mig, jag är här hela veckan. Uh, nej, men, nej men, okay. men visst är det inte lite så här att, att det är precis, det är liksom lite för bra. Det är lite för mycket som i serien. Mm. Att säga, åh, oh, ett helt vanligt flygplan. Det är borta. Det försvann. Men det är det, det är intressant. Ingen som vet vem det är. Är det ett plan kanske? Är det Gotland de hamnat på? Nej, det är det, inte Gotland nej. Utan Då det, men det, nej, men det har hamnat. Hittas, liksom. Planet. Det har hamnat, det är någonstans, det, jag, nu måste jag, jag, har ju ingen fakta på det här. Men planet skulle flyga mellan till exempel, eh, vad kan det vara någonstans men, i Asien? Det, men alltså någonstans vi vad det är för plan. Ja, men, vem, låt mig, låt mig eh, göra en snabb googling. Mm. Bra där med pausmusik. Okej, okay, kan lägga in ett fakt. Ja. Du vet att man alltid har sagt där åh kan de inte komma på den där schackrute-färgen de har på. Mm -hmm. Det har de gjort. I tell you this is true. Okej, okay, Kan vi skjuta på den här historien för nu har jag plockat fram här fakta. Ja, tänk vilken cliffhanger. Ja, det blir verkligen en cliffhanger. nu no, Nu gör du en cliffhanger på din cliffhanger. ja ja en cliffhanger. Det skulle åka från Kuala Lumpur till Peking. Oj, det är inte alls långt på kartan. Vänta, det var nog fel plan. <skratt> Gick du in och sånt där? Hitta flyg! Nej, men vänta här! Från någonstans i en plats. Vad har hänt med MH370? Olycksflyget. Rädda flyget. Mm. Ja, men skit samma, det är oviktigt vart de flög. De flög någonstans. Min poäng var egentligen bara, här: att den här tv-serien där ett plan bara försvinner mm. och alla flummar i land på lite liten ö, den finns. Mm. Trevligt. Inte, inte, inte jätte tycker är det inte, Nej. för de mår inte svinbröd i den serien då det är mycket som alltid han i typ chockar ju mer fast, säsonger som går fast han mår ju inte heller bra Nej har du det, sett det är för att det är han som typ <laughs> donuts som går i hans blodåder liksom Men har du sett serien? Jag såg det fram tills jag tyckte det blev dåligt när den där spoiler finns ett rökmonster där och då tyckte jag att de ser himla verkligen Men så det är inte för första mig. säsongen? Ja, slutet av annan. Jo, nej, sen såg jag när de hittar de där andra och ännu mer spoiler. Nu ska vi inte hålla på att spoila Lost. Spoiler? Nej, det finns men på jag. På ett finns det en u så alltså, slutar jag kolla efter det. Elias, du är så himla dålig. För att jag skulle precis säga att jag håller på att kolla på Lost, men att jag bara har kommit till andra säsongen. Nej, att, att det finns en u det är ingen spoiler mer än att det finns en u -båt. Kanske inte ens att den har någon, någon, någon roll. Den spelar ingen roll. Det, det Okej, var ingen vet Vi lämnar det. det jag kommer kom ihåg, kom ihåg Det var ingen ubåt. Det var en glassbåt. Så oh. det, var, det var det. Och det var, tjock, nej, det var han tjockis. Han åt upp den säkert. Det ja, där det var upp. så han höll sig vid liv då. Yes. Men det jag skulle komma till. Vad najs nice det vore om... Eller, det är lite oklart. Mm. Men tänk om det är så nu att helt plötsligt... Alltså vi har pratat om tv-serier förut. Yeah. För ganska länge sedan. Det här med att typ... Alla försöker komma på nya program. Tänk om den nya grejen är, så här: programmen, de blir verkligheten. Det är jättebra. Oh, oh, ja, eller hur? Det Och då tänkte jag så här: Okej, okay, vilken serie skulle jag helst vilja Blev verkligheten? Mm. Min första spontana tanke var: Sabrina, tonårshoxan. Okej. Okay. Ganska nice, eller hur? Mm. Mycket fördelar. En talande katt. Mm. Men menar du då att det bara ska hända just för dig, eller ska det hända för alla? Ja, men det beror lite på vad, som innehåller i, alltså vad serien innehåller. Mm. Alltså typ. Sabrina 12 för er som är inte bekanta med det mm. underbara programmet, var ju alltså ett program om en, en tjej som var häxa och hade en talande katt och bodde hos sina fastrar. Helda och. Harry. Jag ser inte det, jag har inte sett det. Inte serie jag tror att jag ser det, jag hoppas det blev verklighet. verklighet. Kan du inte berätta? Har du hört den förut? <laughs> Alla grunsa. Jo! Jag var ju med frugan och vet vad jag hörde ut? Absolut inte. Men det är, sån, det är en massa, oftast norrlänningar som bara står sånt här i en pub och drar <laughs> värden sämsta skämt för varandra och sen så skrattar alla som är i pubben. Men det är den serien finns väl redan i Norrland eller? Ja men den är inte verkligheten. Alltså verkligheten då är det att alla skulle vara norrlänningar och gå runt och skämta för varandra. Så mm. jag hade sånt istället för att säga hej till dig så hade jag sagt så här: där det var två tomater som gick över gatan. En blev ketchup Eller hur fan den går men, alltså, men är det verkligen en bra idé Nej för jag men tycker jag det låter like, som en fruktansvärd ja, idé tänker alla... konstigt är det är att... ja, om Elias du tänker så smått Av alla serier som <laughs> finns I hela världen Alltså du kan så här välja Heroes Du kan så här välja <laughs> vad du vill Då väljer du alltså Att vi ska gå runt och skämta som norrlänningar Har du hört för Då det? tänker jag att din ambitionsnivå den är lite men låg Men den andra serien den hade du kunnat ta verkligen Nej, men den två... är väl redan verklig? Men den är väl inte verklig? Hur In... ofta går du runt sånt här och skämtar på norrländska och sen så alla som är inom en mils rad i gapskratten? Nej, men jag tänker mig att det är väl ungefär så det går till i liksom Jokas Järvi. Ja, jag det, det, vet inte om det är snudd på rasism. Nej, men alltså, det vore väl härligt om ja, det är så för ja, dem? Absolut. Så då blir det, det kanske fortfarande är lite snuddar på rasism. <laughs> Men det är en no, positiv. Men, ja Det är sådana som går runt och skämmer. Men alltså, finns det liksom positiva fördomar? Ja, det tycker jag väl. Finns det finns jättemånga. Att äh, tjocka i glada, den har jag redan varit inne på. <laughs> Tänk på kul. Både för dem och för oss. Äh, att det är en positiv idé då. Där det var sånt här att tjocka är ledsna och sura. Det hade varit, varit negativt. Fast det finns ju också tjocka är lata. Den är ja, inte den den är också... ja, de tar ut varandra. Men äh, alltså, fördomar fördomar kan ju vara kul ändå på ett sätt. När man tänker så, här, det är bara det till en viss gräns. Det ska inte vara sånt där, ja, nu ska inte ens då några fördomar, men det finns vissa vissa fördomar som bara kassar. Vad är det? Typ? Men vi behöver inte diskutera det. För tror alla vet det att det finns, finns fördomar ju... som inte <laughs> är Men det så finns bra. Ju ändå lite roliga som att uh, om man ser, nu hittar du på. Nu <laughs> så hittar jag på. Om man skulle se, nej, nu ska jag inte ens hitta på. Men... Om man skulle se en dverg, två dvergar på på en tandemcykel då hade man ju tänkt, de två de är sköna, precis som dvärgar på en tandemcyklar är. Nu nickar jag så här i bakgrunden. Det är en en vanlig fördom. Är det en vanlig fördom? Det är ingen fördom, fördom är egentligen. Att dvärgar som cyklar är sköna? Nej, det är egentligen, jag hade nog samma sak ifall det var två icke dvärgar. Ja, men det handlar väl mer om handlar att man gör ett tandemcyklar. tandemcyklar. Så det är, en tan, det är en fördom, jag har en tandemcyklar. <laughs> att de är härliga. De är härliga. Där ja har jag en som är... en positiv det är, det är absolut en positiv fördom. För dem. Jag menar, vem vet, det kanske finns tandemcyklar som är för förjävliga. Hur många sitsar kan man ha på en tandemcykel utan att det blir för det många? Liksom? Tre borde ju funka. Ja, men tre tror jag funkar. Fem tror jag också funkar. Är det nu jag ska göra en snabb googling? 300, det blir för mycket. Det är Jobbigt är är... i rondelle. <laughs> Ja, man kan bara cykla på raksträckor. Ja, verkligen. Det... Som typ om om Transsibiriska järnvägen hade varit en väg. Ja, Men, ja precis. Men det som också är dumt De kan är... cykla bredvid spåret. Ja. På den Men det som är dumt personer. är för att på tandemcyklar det är alltid bara den som är längst fram som cyklar. För sen så är de andra de där bakvar. Jag kan ju vila utan att han märker något. Men det blir jättejobbigt. Man har du då cyklat är... mycket på tandemcykel? Ja, faktiskt. Väldigt mycket. Jag har en kär god vän, Fredrik, som du också är bekant med. Han... Bekant light. <laughs> Bekant light, uh, Han har uh, två, tre tandcyklar hemma. Jag tror de köpte fem stycken eller någonting sånt. Sen så har de spridit sig. Alltså det låter uh, lika delar härligt som märkligt. Att man köper mm. på sig fem tandcyklar Mest härligt tycker yeah, jag. Ja, jag tror de fick ett bra pris. <laughs> Buy two, get three for... Ja, precis. For, for, for, for four. four. For four. Ja, ah. nej, vad var vi? Men det var alltså min idé till TV-serien. Ah, okay. Världens sämsta idé, jag är hemskt ledsen. Men det var en riktigt dålig idé. Mm. Kanske det var. <laughs> jag tycker det var klart. Ja, men liksom, okej. Okay. För jag tänker ju så här. Alltså, det är bara att tänka på vilka TV-serier som, som man har själv. Ja, sin... men det, de vill jag inte ska bli verklighet. Nej, för då, det är ju mest ångest. Ja, ah, men vad har jag som True Detective Breaking Bad? Ja. Ah eh uh, jag kolla på Deadwood nu? Men jag har ju en sagt till dig att du, att du ska titta på Hello Wheels och du gör aldrig det. Hello Wheels. Hell, hell of Wheels. <laughs> Hello Wheels. <laughs> det låter ju jättetråkigt. Hello Wheels. wheels. <laughs> så du sviker mig. Ja, mm, yeah. ah, nej men precis och jag har ju tittat på typ så här The Killing Det uh, Hello har ju också ett bra. Kolla ifall, ifall det här med och ifall det här med har du hört den förut? blev verklighet. Då hade jag sagt så här, Vad pratade den Norrlänniska nu? Jo, det är The Killing. Nej, så pratade jag inte. Jag tror att The Killing när de liksom är off recording, att de säger den här när de skämtar lite, att de då är The Killing-gänget. Den är bra. Den kom jag på förra veckan och berättade för dig. Du skrattade lika mycket då som du gör nu. <laughs> Skattade lite, det? lite, lite, lite mindre denna gången. Lite mindre den här gången? Nej, jag har ungefär samma reaktion. Jag står fast vid att det är ganska kul. Cool. Ja, det killinggänget, vet du vad jag syftar till? så alltså, nu gav vi alltså Elias en väldigt, vad kan man säga, en stark känsloladdad blick. <laughs> det här blir väldigt bra radio. Ja, så sån här blinktärning. Att vi ska, med, att vi ska, alltså vi ska prata ja, om lärken. hur man ser ut och så. Men ja, jag vet absolut vilka the killing gänget är mm. och eh, Nej, jag, jag tyckte var. även det att det inte, här inte liksom var hela vägen fram förra veckan. Eh, men, det är som ett fint vin. Du måste dricka upp det för att veta hur det smakar. Ja, precis. Vad heter det? Men kan inte du, du berätta lite mer om skidor? Eh uh, absolut. Och vad ni gjorde och uh, typ Det var alltså, så himla trevligt uh. Vi var i Åre, Tgefjället. Uh, och det som var kul för vi har sånt här vi var ett ganska stort gäng, vi var 11 eller 12 stycken, jag kommer inte ihåg. Mm. Nej, men det vi gjorde var att varje dag så hade vi en sån här dagens dansk, kallas det. Och det var då personen som på något sätt gjort bort sig mest, eller gjort en vurpa, eller på annat sätt varit dålig. Så fick uh, hen då dagen efter ha ja, man på sig sin skid eller snobådutrustning, men sen över detta ha en stor Danmarksträja. Liksom gigantisk. Vänta, i så, backen alltså? I backen, Överant. Som en liten Överant. skam. Ja, eller. Hedra. Eller heder. Uh, skam eller skam, <laughs> Nej, och då händer det ganska roliga grejer. Kan, uh, vänta! Uh, ja, Ding, ding, dong. Kan det bli en lek? Skam eller heder. heder? Kanske, jag vet inte alls vad. Vi ska fila på, på det kanske. jag tänker typ så här, olika saker, olika situationer. Är det skam eller heder? Man blir utsatt för någonting. Man kanske har på sig... Man, jag ska fila på det Jag här hörde här. om en sak som är lite knäppt. Det var det en person som sånt där hade tagit på sig... Samma byxor som någon innan, det är vanligt, det kan man ju lätt Men personen hade, <laughs> när den gått i, i affären så hade det trillat ut ett par gamla kalsingar från ena benet. <laughs> I affären. Skam. Det är ju, ja, det är ju skam. skam, det är ju inte heder. Nej men en kul cool mm. grej som hände där uppe i alla fall tycker jag var väldigt roligt. För då var det sånt här, det var väldigt, väldigt fint väder en dag. Och alla som var där var duktiga på att åka. Så då åkte vi lyften längst upp på, på ett berg, eller alltså så långt man kunde komma. Och sen så gick vi och allt så där sen gick vi upp för berget alltså upp till toppen där den där tikna liftar för att köra -pist. Och då var liksom Gud, alltså jag får typ ont i magen jag tänker. Nej äh, men det var, det var så himla bra väder och så då när vi kom ner så var vi där uppe och sen så skulle ändå fota med en annan kompis kamera. Jocke skulle få ta med Axels mobil. Mm. Och Så gick han så där ding ding ding ding över hela berget. Det, det där så... är det alltså fotoljudet. Ding ding ding ding. det var vi alltså så då när vi åkte annars så alltså tog jättemånga bilder så gick vi ner till och skulle checka på restaurangen. Och så bara, men Jocke, vad? Hur, hur blev dina bilder? Så bara, på ett tusen jävla många liksom. Så skulle vi kolla på det som bara, du har inte tagit en enda bild. Så det han har gjort är att han har gått runt och fokuserat. Så han har klickat på skärmen, så har det låtit så här, dick dick. Så han trodde att det var varit ett foto. Så, tick, men du, alltså det är ju som att visst är det ja. inte lite så här, nu kommer jag med en eh, spänning Att man har ju svårare att tolerera teknisk liksom, okunskap hos sina jämnåriga kompisar. Mm. Eller hur? Än hos sina pärven. Exakt. är Du är med, med på den. Absolut. Liksom. För att det är ju mycket mer ovanligt. Att liksom folk i våra ålder är helt käffa på tekniska prylar. Eftersom mm. vi har vuxit upp med typ mobiler och internet. ICQ. Allt MSN alla vissa. Typ vad heter den där andra grejen? Alltså inte ICQ ja. och inte MSN. Det fanns ju typ en tredje grej va? Det vet jag inte. AOL. AOL. Men det, det finns väl fortfarande. Mm. Jag är... Det kostar nu inga kompisar som pratar längre. Nej, jag ska Ja, men du förstår vad jag menar. För att, men jag tänker så här. Samtidigt så måste det finnas folk som kanske mm. bara tycker att typ tekniska grejer är så här svårt. Mm. Ja, men det är inte klart. Inte är så här speciellt bra. Men liksom vart ska de vända sig? Vilken stödgrupp får de? Mm. Ja, det vet jag inte. Det borde ju finnas en stödgrupp som är så här. Tekniskt okunniga. Unga tekniskt okunniga. Ja. Vi är inga idioter är ingen du, ja men jag tänkte på en annan sak, det här med skidgrejer. Alltså det finns ju, jag tycker alltid att det finns personer, när man åker, nu är det väldigt länge sedan jag åkte skidor själv. Men det finns ju alltid såhär, de här riktigt riktigt hurtiga personerna. Ja jag tror, eller jag vet inte riktigt. Vad är jag, ni? Det som vi, det som är vi. Nej men vi, var, vi går ju upp alltid, vi, vi gick upp kanske halv åtta, sju halv åtta som man var först i tillbaka i alla fall. Ja, men det, ja, det inte. är ändå bra. Och sen så åker man till de stänger. Men sen så har vi fastnat för kortspel. Så vi satt och spelade som heter Bang där man är Cowboys. Och det satt. Yes. Vi var ett gäng på kanske 3 fyra som satt upp alltså till 3 på nätterna med det. Uh, och sen så upp klockan 8. Så veckan efter den skidveckan. Var du lite trött. Det var lite trött. Det var det. Jag var väldigt, väldigt, väldigt trött. Men mm. det är kul. Men, cool. ja, men förstår jag jag menar så här, att det finns liksom de här personerna som. Alltså för det, ja, det är klart att man, såhär, om man åker på en skidresa då är det mm. klart att man vill så här, med Ja, men det är klart att man vill åka då, och att man är ingen jävla pajsare som ligger kvar i sängen till liksom Nej. Äh, men hur, det på vilket sätt menar du? Men li på lite på det här såhär, äh, extremt färgklada kläder, handband ja men inte så, och så kommer med liksom såhär, när någon annan plockar upp någon tafflig liten liksom, typ såhär, rövmacka typ klassisk alltså, rövmacka. Nej men någon liten liksom någon limpa med någon taflig ost, ja. då är det så här, då kommer den här andra hörtyp personen och bara plockar upp ja, till men, nej, mat. Ost från det sen. Ja men dig. Wow. <laughs> Jag men lite den såhär, så där. Lägger upp så låda i, efter i, låda liftan. efter låda och bara, nu kör vi och så här. Nej nej nej nej. lite den. Var det till 90210 var det Beverly Hills. Eller? Nej men jag vet inte men vi, behöver, vi, vi låter den vara bara ja. den Ja men alltså förstår jag menar typ att det finns alltid så här personer som som tycker att, som är liksom lite övertaggade alltid. Mm. Såg ni några sådana? Uh, rakt jag kan hitta på att säga ja <laughs> men det tror jag inte jag har inte märke till någon sån. Nej. Men vad är det jag att lade märke till som jag lagt märke till sedan tidernas begynnelse och så vidare är att äh, små unga på skidor, är, de har ju de, har, de är inte reda för någonting. Det så, Nej, okay, har, men här har vi, här har vi, alltså. Här har vi en, en backe som är gjord av is. Och den är 90 grader slutning på. Ja, men då tar jag och gör en sån här hela vägen ner. Och sen skriker jag. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> och bara swishar <skratt> Vad innebär att göra köttbuller för dem som är? Kött varhet, alltså störtlopp. Det är sånt där man kryper ihop. Jag tror inte att jag göra köttbullar är inte det terpen som folk använder. Är i terpen inom skitkretsar? Nej, jag tror inte det. Men alltså man man Inte det! Stötlar. Jag vet inte vad man ska få <laughs> ja, men åka stöd. Ja. Uh. Vad heter det? Plogar. Det är ju lite tvärtom. Ploga är den här när man gör som en pizzakorn. Pizzakorn, vad säger man Glastrut. Pizzakorn säger de på, på, på engelska. Men glastrut. Men ploga, det är kast sluta skratta Ja men mot det var söka, extremt dåligt förklara Det är när man liksom sätter alltså fötterna som ett V. Ja. Eller som en pizza Exakt. Precis. Jättebra. Mm. men jag har också någon konstig grej som när jag åker skidor alltid liksom det är när jag åker skidor som jag vill lyssna på reggae. Jag vet så ja, <laughs> Alltid. Det är märkt, men jag vet ja. inte om det är så märkligt, för det kan man väl lyssna på. man just, typ Bob Marley har du hört mm. Nej men Bob Marley, men vad är, är det. det med dig? Vad är dina ord? Oh, då, jag tror att jag har fått en liten, liten miniafas <laughs> i. Nej men jag är så glad. Uh, nej men i alla fall, på tal om <laughs> just klar, Bob Marley så skulle vi, hade ett gig på Lorien, nu mm. förra veckan. Jag vet inte om jag berättat. Du har berättat det för mig. Det med Bob Marley också, för då skulle vi köra nej, No Woman No, no bara... Cry. Nej, för vi hade spelat några låtar och det gick jättebra, ja. så de har fått upp sig sånt här självförtroende och sånt. Så och du ja, kör, yeah, kör vi en låt till! Och ja, den. men och då hade vi snackat innan om, visst blev det kul när vi kör No Woman No Cry, fast vi sjunger sånt på amerikanska. Mm. Och då börjar vi så, det är sånt, No Woman No Cry, nej men det är sånt. Och jag märker att det blir helt typ, dödstyst och att det bara faller så jävla platt. Så då försöker vi gå över från den här... That I remember when we used to Till mer normal engelska <laughs> Så försöka fejda över den Till normal ja, engelska alltså som ja, Bland annat, men det var så Himla det var, alltså det var, För då var man så, bara, vi kan göra allt Det har gått så bra, vi klarar vad som helst Så vi kör den här, så här lite coolt Var det en riktigt sur stämning eller? Nej, nej. det var nog mer så Då blev vi ju in, Alltså det var, sånt. det var inte jag tog mest, det var vi som tänkte på det Men det var ju fortfarande sånt, man kände ju All, när man hade jobbat så IP till toppen Alltså bara rakt ner till liksom. <laughs> ja men det är, det, där, det är så svårt det där. För ibland så råkar man ju bara ta lite fel beslut. Ja. Alltså det, är inte, det, och det, är, det kan vara en sån himla liten grej som så här, gör att det väger över. Att det liksom det behöver inte vara att man så här: Ja ah, men vet du vad nu ska jag stage diva. Alltså det behöver liksom inte vara så extremt. Utan det kan bara vara att man så Ja ah, men vi går i den här riktningen mm. istället. Och sen så, så kan det bli inte helt Nej, men precis. lyckat. För jag har ju alltså skämt. Någon gång när vi gycklade förut när vi var skål så vet jag att på en sittning så var det så så hade vi skämtat skitmycket om att jag skulle rappa på typ så ja och liknande. Alltså fast svenska. Vad? Ja men jag så skulle rappa, rappa fast på svenska något med typ jamaikansk Ja Okej, okay, ja, ja, ja, ja. Och det blev bra kan jag tänka mig. Jättebra. <laughs> alltså vi tyckte att det var väldigt kul. Responsen från de som lyssnade det var mer liksom uh, såhär chockade blickar, öppna munnar och mm. inte riktigt förstå skämtet nej, men det, det och det inser man ju liksom när man redan är mitt i Jajaja, men det jobbar är, för där är det uppenbart att ni skämtar för ja. men det är jobbigt om man tror oj, där tror hon att hon är bra på jamaicansk rap, det är hon inte nej, men alltså en annan sak eh, som jag har tänkt mycket på eller jag har inte tänkt mycket på det men jag har reflekterat, alltså typ eftersom jag har rest lite grann nu typ, mm och flygt och sånt där. Och alltså, hur är du när, du när du reser utomlands, när du flyger? Är du en sån person som är så här har liksom väl typ en liten väska med såhär, eh, typ bara det allra mest nödvändigaste, en liten bok och sen så här eh, härliga såhär, ser lite fräsch ut på flyget, går liksom väldigt lugnt och stilla, har aldrig ångest, såhär, checkar in. Är du den personen eller är du lite mer som mig? Kommer och ser så jävla sjavig ut för att man har varit tvungen att sitta på flygplatsen hela natten och vänta Är liksom svettig redan innan man kommer fram till disken för att man har släpat alla sina grejer Måste liksom raffsa runt i väskan och så här, få fram biljetten Och passet och alltså, vilken person är du? Är du den upp? Alltså, alltså Jag är nog en god blandning av de två, jag, är, jag tror att jag är där i mitten Jag är väl normal Alltså <laughs> vad man ska säga Alltså för att jag, jag har inte rest liksom själv supermycket. Men jag har ändå gjort det några gånger. Yeah. Och jag så här, det är inte som att jag inte har koll. Men jag känner också att det är sällan liksom jag lyckas så här, ta mig igenom en resa med mm. värdigheten i behåll. Alltså det är alltid lite det här att, att <laughs> jag känner att nu. Eh, alltså jag får antingen lite ångest för att jag blir, känner mig så här stressad för att. Typ, jag har ingen tidsuppfattning och jag Nej. vet inte hur lång tid tio minuter är. Kommer jag gå och hinna köpa en dricka? Ingen vet. Kommer någon ta min stol? Ingen vet. Var är alla härliga grejer som jag skulle ha i mitt handbagage? Får jag ha de här grejerna i mitt handbagage? Ja, ah, men du förstår. Att det är liksom ja. lite så här. Sånt. Är. Och så, finns, så, så, så, här, så, så liksom kastar man en blick på typ personen som sitter bredvid som är så här sval. Härlig. Sitter och dricker en visch Med typ en liten liksom Tygpåse som det knappt ligger ett kuvert i Och man själv har så här, ryggen Ryggan med typ Alla viktiga grejer mm. jag har liksom Samma på mig de senaste tio åren Precis uh, Ja jag vet inte riktigt Det känns ju som du behöver vara ute lite mer i bra tider Eller... Men alltså jag har bra tid Då ska du ta det lite lugnt i så fall men jag tror också att det är... men... har du rest ensam så mycket? Ja, ah, alltså förhållandevis. Alltså inte inte några längre sträckor egentligen. men har alltså in, inom Sverige. Jag menar inte nej, jag bodde i Piteå. Alltså ja, såna ja. sträckor. Ja, men, jag alltså det... men annars har jag alltid rest med kompisar liksom. Mm. Ja, men alltså sådana... typ när jag ska åka upp till Stockholm och åka på det är ju skitsamma Alltså nu pratar jag om så här när jag flög till USA eller när jag flög till Palestina ja, liksom, nej, sådana långa jag Alltså typ singa på sånt Men då har jag alltid haft en eller två kompisar mm. Eller om jag flyger någon annanstans Så har jag alltid haft kompisar mm. uh, Men jag tycker det, Hur är du på? Är du flygrädd? Nej det är jag inte Alltså jag tycker att det är Lite obehagligt att flyga Jag mm. tycker att det är lite så här. Jag tycker att liksom starten och landningen Den är obehaglig men jag är inte rädd Jag är lite så här: bra nu blundar jag Snart vi i luften Ja mm. du jag har någon sån himla konstig romantik till att planet ska störta. Alltså det är jättegott, för jag vill ju verkligen inte dör. Jag vill inte att de andra ska det heller. Men har du sett Garden State? Ja. Där i början när planet störtar och Zach Braff som spelar huvudrollen bara sitter helt, helt lugn så här. Den är på väg, alla tror att de ska dö, Så sitter han helt lugn. Den bilden har ju ett sig fast i min hjärna. Och jag bara tänker så här, fan vad gött ifall det här planet ska störta. Alla andra kommer att panik, men jag kommer att vara helt lugn. Jag kommer bara sitta här. Och det är så konstigt, för som sagt, jag vill verkligen inte dö, men det är någon som pirrar en liten känsla. Att du vill vara liksom lite... Jag vill vara med säkrat. i... Nej, ja, det är inte just det. Nej, men jag menar i den scenen. Ja, men precis. Jag exempel. tycker det verkar så himla gött att alla andra har panik, som bara sitter där helt lugn, inte rädd, ingenting, utan bara sitter där. Det, jag har tänkt på det så himla... Det vill jag vill verkligen inte, jag tror mig, jag vill inte dö, jag vill inte stöta i ett plan här. Men jag har alltid tänkt så här, jag kommer hantera det så himla bra. Och äh, liksamt. Men det är <laughs> ja, jag tror alltså, faktiskt. Fast jag vet inte liksom om jag eh, alltså jag förstår vad du menar så här. Men alltså jag tänker typ att eh, det, det går ju inte att föreställa sig liksom vad man skulle göra. Nej, en plan störta. Men typ någonting inom mig eh, får ju mig ändå att tro att jag inte heller skulle springa runt och vifta i panik. Nej. Alltså för att så här, på något sätt så typ om planet störtar liksom, det är då typ är det, det jag ju redan är. kört. Ja. Alltså jag hade, ju, jag hade ju, det är ju större trolighet att jag hade varit den som så här: nu sjunger vi en sång. Alltså. <laughs> We shall overcome. Inte den. Uh, det för det är... blir bara väldigt tråkig bitter ironi, tror jag, om man sjunger den där. Men lite du, du vet vad jag syftar på. Nej, men jag är, ja, jag ja, yeah. ja, Gud. Okay. Men eller, eller, jag tror att jag, jag hade ju hellre varit så här. Um, liksom Titanic-orkesten som bara. Oh, <tryck> det är på, på flyg När vi kom till Singapore så hade vi med Air China, tror jag. Mm. Och då, så när vi landade, då började de spela. Oh, gud, vad heter... Jag det spelade om det temat från. Titanic. Titanic, den. Uh, vilken är det? My hörs Will Go On. Fly, fly, en, uh, fly, fly, fly, ja, fly. Så, så dels den, uh, en av de största katastroffilmerna någonsin. Och sen så tar de och spelar Killing Me Softly efter det. <laughs> ring, I sån typ hissmusik så så, Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. <laughs> ring, ding, ding. Och då, alltså, det, antingen är det att de, de är bara, väldigt, väldigt roliga på det flygbolaget. Eller så är det att de har en, Dålig smak för musik. Eller så är det musik. Att, ja men eller att de kanske inte är så bra på engelska. Just <laughs> det. Killing me softly, Fly on the wings. Fly on the wings of love skulle de ha haft. Ja, eller hur? Det hade ju Smok varit guld. Smok som cool. en skjärnskål på danska. Vad sa du? Smok som en skjärnskål. Jag tror att det var Mjuk som en skjärnskål. Ett stjärnskål kanske. <laughs> Smok. Vacker tror jag att det var Vacker som ett stjärnskål. <laughs> Vacker som ett stolpskott. <laughs> Ja. Men alltså, hur mycket danska kan du va? Jag förstår bra hur mycket mer jag kan prata. Mm, men det här har vi pratat om tusen gånger. Yeah. Jag kan inte prata om det. Nej. Jag har en annan fråga till dig. Vad är umami? Umami? Tackar som fråga. Det är, ju, <laughs> det är väl... Vi har sött, vi har surt, vi har salt, vi har beskt. Sen har vi då umami. Ja. Det ingen ja, Det är den femte smaken. Ja, men jag vet! Men vad... Smakar lite som buljong har jag hört. <laughs> ja, men, och jag har hört att den smakar... Sm att den smakar typ som... Buljong. Ja, jag ja, men, kan, men buljong smakar ju salt. Nej men buljong smakar lite, sånt, lite kött. Alltså jag tänker mig typ lägg en oxbuljongsbit uh, på tungan. Det... Se hur länge du tycker det är gott. Det... Nej men det är ju så det smakar. Den femte grundsmaken. Ja precis. Men liksom... Yomami. Yomami. Yomami. Men jag... Eh, det, det här frågan. är bra. Umami, som kallas den femte smaken, skulle man kunna säga är smaken av protein. Protein? Och prote Jaha. fakta. Men vad då? Av protein, Vad smakar protein. Som buljong står det. Um, Många beskriver det som buljong. När det står så här. Exempel på produkter där smaken naturligt förstärks av umami. Jag förstår inte ens den här meningen, men jag läser den. Ja, den. Exempel på produkter. Där smaken naturligt förstärks av umami är mm. fisk, skalgjurskött, svampar, vissa grönsaker, eh, grön te. Jag fattar inte. Vad då naturligt? Ja, men då har de så mycket. Alltså, tänk, Svamp. Ja, men du vet att svamp smakar kanske ganska mycket. Men det beror på att det har umami i sig. Hade du inte haft umami i sig så hade den kanske smakat. Uh, inte svamp. då de har den smakat väldigt lite. Grönt te. Åh, oh, det smakar mycket. Ja, men ta bort mammen så smakar det inte. Mycket. <laughs> uh, ah. Så är det. Så måste, måste de ju, mena, annars. Ja, men alltså, jag vet inte varför jag. Jag, jag, var, ja, men jag var bara Jo, jo för att jag eh, tänkte på det här: Kyckling inte smakar som någonting. Och då började jag tänka på smaker. ja Det är också konstigt. för kyckling smakar som ingenting, men allting annat som man inte har ätit, det smakar som kyckling. Exakt. Exakt. Var det exakt det du skulle Ja, jag har skrivit typ så här. kyckling smakar ingenting och därför smakar allting som kyckling, de konstiga sakerna, typ människa Men, oh, har inte vi redan pratat om detta, jag tänker tänker mycket på om jag skulle bli tvungen att bli karneval Jag säger att jag är med på det där Vad planet man som man har ja. Ja, vilken del Jag tänker i tummen, men kolla, du har ett bra grepp och en ganska stor köttbit här Alltså jag skulle ju hellre karva en bit utav typ sidan här bara Ja men det, jag tror inte det är lite för mycket fett Nej ja, men lite här på muskeln bara. Alltså nu ja, mina nu muskler, pekar där vi på är det är inte skjut så du är ju bara ut och tå. Boom and guns. <laughs> De men mm. då har det har det görs men. Alltså, <med> att, <laughs> att <äta mina>. alltså <laughs> då här yeah. Ja. Mm. Ja. Vi alltså pekar på våra extremt äh, stora muskler. Yes. Uh. Nej men ja men och typ äh, men på ett, ett Filip på Fredrik program, jag kommer inte ihåg det var, där skulle de ju testa äta varandra, smaka varandra, och då tog de liksom bara en liten, liten, liten bit av rumpan. Uh, mm. Eller vad skinkan, rättare sagt. Jag vet inte, det ingår väl i rumpan. Uh, och de som äter att smaka i. Ja, men de två personerna, de litar inte jag på. Varför inte du? Och är du en sån där? Är du en sån? vad där oj oh, vad en är en som som är så himla anti Felipe och Fredrik för allt de gör. Nej nej det är jag absolut inte. Jag är inte alls så anti dem för allt de gör. Jag tycker de har gjort ganska mycket roliga saker. Mm, det jag men, jag men jag tycker också att de alltså jag tycker att det börjar gå lite in i absurdum att det är så här Filip och Fredrik ni får göra precis vad ni vill. Jag... Allt är inte svart och vitt. Nej absolut inte. jag tycker ju inte sånt som Rosa så här... Parks har sagt. Ja, jag återkopplade den tre gånger, det är bra. <laughs> Förutom ut klipp faller det. Då har mm. kanske inte ens pratat om henne. Då blir det konstigt. <laughs> Men Nu har du precis gjort så att du inte kan klippa bort det. För att... Nej, det har jag inte. Nu är jag att ifall faller klipp ja, så har jag redan förra. sagt det. Och jag menar, den här jämförelsen, eh, kopplingen till henne, den är lika otydlig nu? Ja den är, ja, den är inte jättetydlig. Nej, nu tycker jag du är lite... Vi lämnar det. Ja. Men eh, har det hänt någonting mer kul? Jag har... har som sagt blivit morbror. Ja. Det är jättekul. Uh, livet. Livet. Under mirakel. Livets underbarn, Elias Larsson, har blivit morbror. <laughs> det är bra att du sätter dig själv i fokus, i det här och det Inte din uh, syster som har. har nej, men där jag tänker jag på. alltså, djur. Ofta att man ser dem... De föder i också barn. Ja. Det är helt satt. Jag kommer inte att ta det. är helt <laughs> Vad tror du man köpte dem på sådana här? På affären. På affären. <laughs> och att uh. liksom... Nej, men... och att det var så cool när allihopa gjorde. De bara, ja, ett barn, yes. <laughs> Och så... Nej, det är en bil som kör runt till alla alla i hela lätta. skogen. Ja. Ding, ding, ding, ding. Nu kommer djurbilen. <laughs> nej, bebisbilen blir det. Så får typ lilla... Vad? Är... Valpen. <laughs> Jag lilla... Jag vet inte alls vad du ska likna. Lilla, lilla vildsvinet ja. får så här... Hej, jag vill ha ett barntack. Och då fälls ner luckan. Och så ja. rullar det ut en liten oh, Det var ju, hey, det typ var många, ju därför det... det blev fel på den fula ankungen. Exakt! De, oh, men Vi vill inte ha en ankungen, vi vill ha en svan. Nej, hur fan var det att det var en svan? <laughs> det var ju att det var en svan. Ja, så egentligen var det ju bara snygga. Nej, den var ju... Ja. Vad pratade du om nu? Den fula lilla ankungen. Precis, då var det att mamma och pappa Anka går och bara Åh, oh, ja, vi ska hämta ut våra barn från bebisbiven. Ja. Så bara, här, ding ding, hallå tack Vi skulle vilja ha fem stycken ankbarn mm. Och så öppnas luckan Och så rullar det ut fem Bara det att en utav de fem är ju en liten svan Och då bara, nej Vad är det här för ful, ful Men då anker, kanske de rullade det ut i ägg De, ja, det måste, de måste ju rulla haft... ut ägg ja. <laughs> ja. Och sen så var det bara så här, 14 dagars returkän Så då hade äggen inte kläckt sen Precis. Och de bara, Ja då, och då får vi väl ha dem. Nej men då tittade de på äggen och bara, det här ser ju lugnt ut Det här är inga mm. problem Och sen 14 dagar senare. För alla vet att ägg det ruvar man på 28 dagar. Ja, ja. 28 dagar senare. Oj, alltså jag tror är var allvarlig 28 dagar. Nej. Jag ingen aning. Jag ingen aning. Nej, vad var det på att ljuga? Men vad pratade vi om innan dessa? Nu har vi kommit iväg och berättat en saga istället. Det var vi inte göra. Vi pratade om någonting som var inte, intressant. Men vi kan. Ja. Vi pratade om eh... ja, just det. circle of life. Ja, nej, men det som är kul tycker jag är att ofta ser man typ sånt här foto på djur i människokläder. Vad jag tycker man borde göra är att. Så man ska få ta barn i djurkläder. Få ta barn i djurkläder. Kanske sätta på en infödd väv. Men vad då? En, en, kan få... en pels? Ja, till exempel. <laughs> kan den gå runt där som. Sätta en liten gristryn på den. Så när den gråter. så får det helt av att tråkigt att barnet gråter igen. Men vad roligt det ser ut. Man ligger en liten gris och gråter. <laughs> men alltså, då förutsätter jag att du tänker mer liksom. Det klär ut det här barnet till ett djur i maskeradklädd. Ja, jag tänker ju inte, inte faktiskt att... Ja, vi går här till slakteriet och kollar ifall de har några pälsar. Och tar jag ett trine och så tycker det. Vi ja. det... tycker fast nej. det känns ett barn. För det, känns, det tycker jag lite borderline-missande. Ja, det tycker ändå. jag inte heller är så gulligt längre. Det, det... Men det blir lite mer makabert och ja. lite mer så här, han som... Det, blir, det är lite så här, Hannibal-lektor. Ja, nej. Det, det, det? det tycker jag. Ja. Ja. Jag tror att han var en... Är det för att han var en lektor? För han var ju väldigt smart. Lektor man tror för smått. Men jag han det? Heter han det efternamn? För det var det efternamnet. Alltså, jag. Han heter Dr. Hannibal Lector. Så det är ju konstigt ifall han både är Dr. Lektor som, han som över... jag skulle vara Dr. Kassörskan. Men som att han försöker överprestera lite. Ja. Han vill verkligen visa att han är akademiker. Alla hans sådana titlar. Ja, men han ska... Dr. Hannibal Lector, Vad kan man mer för titeln? Masterchef. Det är han ju på sätt och vis. Han, han hade inte sagt nej till en god tumme. Nej, och han hade dessutom varit. Jag tror han hade varit svinbra på TV. Men det är väl det som är hans grej typ att han är jättebra på att laga mat. Ja, jag tror och så det. han, han... allt. Har du såg, såg du en tv-serie en Hannibal? <oires> nej, nej, nej. Nej, nej. nej. Ja, Det var väldigt. Undrar jag... vet vad. Det var med Mads Mikkelsen. Ja, men alltså jag, såg, jag, jag såg reklamen ja. och tänkte det här verkar jättebra. Det här kommer jag aldrig kunna se för att jag aldrig sett. Men alltså grejen där också. Jag vet inte ifall <sas> det är att jag lyssnar extra noga, men när han pratar engelska, det låter det annan är Cave Up, namnet är IT-Jafam, en nämngångshäv som putitos, en som kartoffel. Typ sådant. är inte exakt så, men man så. hör lite ton i meds. Han är ju dansk. Ja, han är dansk, absolut. Men han är väldigt bra på engelska ändå. Det är Jag tror att det kan bli lite så här att man tänker att han är dansk, och att mm. man då. – Hör det! – Jag lägger till någon som filter med hjärnan. Kartafel, kartafel! Pysgeflu! – Nej, kartafel är inte det tyska? Ah, – Ja, danska också hoppas jag, annars har jag inget case här. Men är det inte en grej nu att det går väldigt bra? Detta är en spaning som äh, även Andra. komagnongerna hade. Men att det går väldigt bra för... <laughs> – nordiska Ja, att det går bra för människan. Nej, men för nordiska skådespelare. Vi har liksom... Alexander Skarsgård, är ja, hela de där 150 miljarder barnen Skarsgård går mm. bara för uh, det går bara för Mats Mikkelsen det går bara för Malin Åkerman Men hon är ju från USA va? Nej hon är väl från Sverige fast hon flyttade till Kanada ganska tidigt. Ja men om hon har bott i Kanada i Surinan Okej men då får du, då... Då räknas väl inte hon då? <laughs> uh, hon har ett, hon har ett svält efternamn Ikerman uh, Nej men det går ju, Joad man går ju jättebra han är ju Robocop nu. I know. Robocop. Den har du sett det på SVT. De det är någon intervju typ i somras. Så är det han och Fares Fares eller Josef Fares. Jag kommer inte ihåg ändå. Fares Fares är regissören. I, Skoja, tvärtom. tvärtom. Josef Fares är, regissör, ja. Fares Fares är regissören. Ja, Och då var det Fares, Fares Fares. Så sitter de två i en nyhetsmorgon. Så säger hon där på gamlen. Ja, och Joel, du ska vara med i den här uh, Robocop. <laughs> <här> har du sett det klippet? Nej, ah, det är så underbart det behöver jag inte se. Nej, ah, det är så barn han man. Nej, nah, det där är nog vuxen filmen. <laughs> och sen så blir det lite som har du den den förut. Nej, nah, det är inte alls. Nu, nu. Släpp den idén nu. Jag släpper den idén. Nej, men och jag är ganska svag för Jonas jag tycker att han är han är inte ful. Det tycker jag inte. Vem, men finns det andra roliga saker som vi ser fram emot på till exempel TV eller det kommer ju en sån här, på tal om att göra, sätta Sverige på kartan, så Amy Poehler, du vet vem det är va? Mm. Hennes bror är ju gift med en svenska och bor i Sverige, och ska göra en sån här Welcome to Sweden! Har du missat det helt? Jag har det För helt. det handlar då om, den ska liksom gå och sändas på om det är BBC eller NBC eller någon sån stor... Men då Welcome to Sweden? Typ kan ett Nej, det handlar då om han... Ja, för han är ju liksom från... Amerikad. Så att han flyttar. Jag blir hittar kärlek. Han flyttar hit. Och sen säger så jag sånt där. Typiskt svensk. De sitter och käkar. Bullar och fikar. Ja men så Fikar hela tiden. Kanske tar och suger ut hjärnan på en. kräfta under midsommar. Bastar. Så det är där kommer man ju få se fördomar. Och det grövsta. Dåliga fördomar. Men jag tror ändå det kan vara ganska kul. För det är solsidan gänget. Nu jag har jag ju aldrig kollat på solsidan. Men det är det gänget som är med. Och gör det tillsammans med honom. Och sen så är Amy Poehler. Uh, jag älskar det, så. ju henne Så det är, och så, det är massa sådana yes gästgårdspelare Will Ferrell där och uh, andra sådana. Men han är ju också gift med en svenska mm. jag bara, så Det är roligt när man Det är alltid intressant liksom när man ska prata om såhär, Vad som liksom är Traditionellt typ såhär, mm. svenska saker Alltså nu, ja men Typ fika och Den svenska synden Att vi ser alla snuskiga är också en grej Men, det... men den tror jag inte jag stämmer längre Det var väl för när jag typ en film börjar komma utomlands. det men det handlar i det finns många där Men det är ju också så här sexuella frigörelsen, p-piller, babyba. Skiter det. Men p-p. Ja, eller B. Barnpiller, det är motsatt effekt. nej men vad vad ska jag säga? jag bara mycket rullar ju kring kröket. Mm, nä just det, midsommar. Det är väl det, jag släppte inte, tyska Ikea släppte ju sådana reklamfilmer Som blev bandade för vad de visade svenska som sådana jävla in Som liksom bara mång ja, och krök Ja, och slog varandra med laxar <laughs> Det Men är alltså, typiskt svensk jag ju, alltså, Om jag hade fått en femma för varje gången jag slår någon med en lax Alltså om jag hade fått en, eh, hade fått en lax <laughs> för varje gång jag hade slagit någon med en lax Så hade jag haft dubbelt så många laxar nu jag hade, Nej, det var på ifall jag hade sämre Tack men alltså det som är mest frågar man folk för jag tror inte det är så många som har koll på så alls. Det är inte sånt typ så att man blandar ihop så med Schweiz. Schweiz. Schweiz. Tyrol. Schweiz. Det är inte rent att jag som kommer Det är joke Tiriä nämnt från berget med fokusering. Kom ihåg det kvitt. Ja, men hallå. Hur säger man det? Schweiz. Schweiz. Switzerland. Schweiz. Shre shre shreit. Schweiz. Schweiz. Shre Men man säger inte Freestyle. Schweiz. Nej, Schweiz. Det går att säga. Okay, jag måste fråga. Man säger okej. Okay. Jag har olika Schweiz. uttal. Schweiz. Där har Schweiz. Schweiz. Så säger man inte Schweiz. Det låter ju som du pratar sånt här. <här> Amerikansk-svensk. Schweiz. Schweiz. säger man inte heller. Schweiz. Avici. <här> Nej, det är inte alls samma sak. Straf. Leif. Nej, skit så detta. Kan okay, vi prata ska, om länge. Ja, det här kan vi prata om länge. Kan det här vi kan, kan vi ta. Kan vi ta? Det kan vi ta efter podden. Att jag ska lära mig sista. Straf. Frisk. Frisk. Är den frisk? Frakes. Ja, nej, men ja. det är det jag tror är mest som folk förknippar sverige med. det måste väl vara typ Abba, Ikea, Sil, Leonore, men. <laughs> Sil, sil, det är väl ingen som knippar sig Det skulle vara den där i så fall uh, Vad heter den, luktefisken Luktefisken Jaha, luktefisken Nej men jag tänker typ uh, Nej men vi vill inte känna för någonting Ja, nu så Men alltså jag orkar grej. inte vara känd för Abba längre Jag personligen Men jag är så trött på att vara känd för Abba Alltså jag är ju hellre känd för Ace of Base Jag, är, jag stryker den Rockset. Nej. Jo, men alltså jag gillar ju en... Nej, men jag är... Hålltejack. 80 talet En referensning gick för mig förbi. Nej, men jag är ju alltså... Så här, det är ju det är tråkigt att alltid vara känd för samma saker. Alltså om jag nu talar som att jag är från Sverige och vi är kända utomlands för till exempel ABBA. Han var alltså, Swedish chef. Han alltså som Ja precis. Och den. Ja. Sen, är det glaciaer, Sen är det 9 års Jag ...och representerad. Sen är det, vad säger jag? Sen är det midsommarafton... Eh, ja, varför, vi är vad socialister... Vill, vad vill du vara känd för? Krök, typ. Vad vill du vara känd för? Mm. Nej, jag vet vill inte vara känd för någonting som vi är känd för. Men jag skulle kanske tycka att det var lite härligt om vi såhär... Eh... Jag vill vara känd för Proviva, för där är lite aktier så folk bara köpa det så jag blir rik. Har du det? Ja, Nej, det har, jag. har du inte Ja visst Har du aktier i Proviva? Ja Det är för, när jag är en konstig del av din personlighet Va? Nej men det har jag Så köp Proviva Jag vet inte om det är så aktier funkar Men jag antar det Nej, jag, alltså, jag kommer aldrig förstå hur aktier funkar Nej, Inte jag heller, det är väl därför jag inte blir rik på det, <laughs> men det är så här. Men jag tror att hela grejen är att det är så här, man kan inte bara köpa typ en aktie Liksom i ett Ja men jag har bara köpt, jag har köpt en flaska Proviva Jag trodde att det var så det funkar <laughs> Nej. Nej. Nej. Så du minns inte ens du. Så du inte, jag ja, men... menar du. Inte ens. Ja, exakt. Exakt, jag menar som du sa. Nej, jag menar som jag sa. Mm. Jag med mm. dig. Nej, men uh, vad man ska jag säga? Ja, jag vet inte. Vet du vad tiden är vår kompis och du skulle väga träna. Ja, det ska jag faktiskt göra. Så och vi har, jag har nu spelat in jag Gedigna 56 minuter 56 minuter, herregud vad tiden Flyr när vi pratar med varandra Som vanligt kommer jag inte ihåg ett enda ord Av det vi har sagt Nej inte jag heller, Nej, vad trevligt eh, Tack för den här stunden, Tack för den här tiden Min vän, eh, nästa gång Då, då ska vi, vi vet försvinna. inte när det blir Men nästa gång blir trevligt Nästa gång blir trevligt, men det jag skulle säga var Att vi ska försöka se till att nästa gång blir lite Att vi inte behöver vänta så länge Mm, det var det är, skulle jag skulle säga. Ja! Ja, det är gött, allihopa. Ja, det är bra! Hej! La la la la la. Hej! Hej! Ja, men nu räcker det. Gött. Ja.